Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatü vessalamü ala asratal anbiya'l murselin Seyyidü Muhammedin ve alihî ve sahbihi ecmaîn. Allahumma yessir emri we eshrah li sadri we halli 'uqdatam min lisani yafqahu qawlih. Allahumma 'allimna ma yenf'unâ ve enfa'na ma lam tenâ innaka entel alîmü'l hakîm. Allah, hamdülillah senalallah şükürlər olsun ki həqiqətən də Allah Sübhana və biz ə, Allahın həmin məqsədlə ilə Allah hənd olsun ki, yəni ə, öyrənirik və öylətdiyimizi tətbiq eləyib və cəmaətə də başa sala bilirik və daim qul Allah Subhanahu Allahın verdiyi nemətlərə şükür etməlidir və bilməlidir ki, qul nə qədər çox Allah Subhanahu Allahın nemətlərinə şükredərsə, Allah Subhanahu nemətini biz daha da artırar və bunun üçün biz Allah Subhanahu dua edirik. Allah s.ə.qədə bu əmrəmətlərini hibzələsin, evi əhvəlini hibzələsin, onların malına, mülkünə qərəkət versin və Allah s.ə.qədə bu damatı işləyib faydalananlardan yəni etsin. Və biz keçən dəşdə 26-ci hədisi bitirdik və 20, bu yün isə Allahın izinə 27-ci hədisi başlayırıq. Nəvvəs ibn Səm'ən radiyyələni buyuru ki, qalə Rasulullah s.ə.v əli bir rəxsəsini xolub والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس روال مسلم وقصد ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جيت تسل من البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما تمأنث إليه النفس واتمأنه إليه القلب والإثم ما حاك في نفس وتردد في صدر وإن الناس أفتوه قال الشيخ رحمه الله حديث حسن rəwaynəhu fi musnadə al-imamin Əhməd və zəhrin bi Bu bölmədəki hədis, yəni əvvəlki hədisdən yəni fərqlidir. Çünki bundan öncəki iki hədisdə biz bu yəni iki məzhem, yəni məzmununa görə, yəni çələgələri təkcə varla, dövlətlə deyil, eyni zamanda əməllərin də, yəni sədaqə ayəti olduğu yəni barədə yəni danışmışıq. Xo bu gün isə ondan özündən əvvəlcətdən yəni daha bir fərqli hədisdir. Və bunun da fərqliyi e, heçsə tərcimləmək lazım deyil. Çünki ümumiyyətlə müəllif bu 40 hədisi yığmaqda e, necə ki e, özünün yazdığına görə qeyd olundu kimi, yəni çalışır ki bütün dinə şamil edən bütün hədislər yəni burada toplasın. O baxımından bu 40 hədis yəni mühüm, yəni eliv, yəni özündə əhatə eləyir. Hansı ki bəzi sələflər də bu 40 hədisi e şerhi ilə, təfsiri ilə bilənlərə, hətta kiçik elm tələbəsi belə, yəni demə, yəni layiq görmüşlər. Yəni, bu da onu göstərir ki, müəllifin burada topla da 40 hədis, demək olar ki, şəriətin bütün yəni bölmələrindən ə, yəni xəbər verir, məlumat verir. bu hədisdə ə Nauəs ibn Sanan radiallahu anhu görüşüb, peyğəmbər dedi ki, yaxşılıq gözəl əhlakdır və pislik isə, yəni naqiz günahsa, bir şeyin hannı tələbinə düşər və sən qorursan ki, insanlar, yəni ona boylansa, yəni sənə pis bəhala, yəni sən icra edirsən ki, kim səni bu əməllə yəni e, boylansın. O, bu hədisimimizdə zəvət elib və növbəti hədisdə isə e, Vobset edil məbəd rəziyallahu nədir ki, mən digərlərindən peyğəmbər salsam yana, və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedi ki, gəlmisən ki, məndən yaxşılıq və pisliyi haqqında soruşmağan. Dedim, bəli, dedi ki, öz qəlbini sorğula, yəni öz qəlbinə Əgər sənin qəlbin həmin o məsələyə rahatlaşıbsa, ona ə, rahatlığı veribsə, həmçində nəfsin və qəlbin ona yönəlibsə, bil o yaxşılıqdır və pis isə sənin qəlbə düşüb və sənin silə onun getgəli xalıb. Yəni bilirik ki, getgədə salıb və hətta belə insanlar sələ bunu təklanı versələr də belə, yəni onun yaxşılığı düzgünlük başı təklanı versələr də belə, əgər sənin qəlbində onun getgəli varsa, yəni özündə tərəddüd Bu, artıq, yəni o pisliyə yəni dəlalət edir. Və birinci hədis e, qeyd olunduğu kimi İmam Müslimin rivayəti, yəni sahi hədisdir. Amma ikinci rivayəti isə müəllif düz onu Həsən İslahla qeyd olunduğunu bildirir. Amma hədis e, bəzi alimlər bunların, yəni ikinci hədisin yəni yollarını zəif saydı. Ona görə yəni hədis yəni zəif hədis sayılsa da, ancaq bunun mənasında olan hədislər birinci hədis və e, bir neçə hədislər də var ki, yəni, buna uyğunən yəni, rivayət olmuşlar. Və baxın, inşallah biz hər ikət üçün, yəni umumi məzunlar yəni, nəzərdən keçirəcəyik. Və birinci əslə, Məli Peygamber s.ə.v deyir ki, yaxşılıq gözəl, yəni əxlaqdır. Yəni, umumiyyətlə, yaxşılıq, yəni əlbi sözü ə, Quranda və həmsində, sünnədə də yəni, gəlmişdir. Və bir sözü, umumiyyətlə, yaxşılıq mənasında işləndir. Və hansı ki, ə, Allah s.ə.v aidədə, Peygamber s.ə.v bunu buyurmuşdur. Və burada səhabə soruşur, eee, Peyğəmbərəndə deyir ki, yaxşılıq, yəni gözəl əxlaqdır. Yəni yaxşılıq, yəni gözəl əxlaqdır. Və bu baxımdan e, bu yaxşılığın, yəni gözəl əxlaq olması barəsində e, ümiyyətlə e, o bir sözünün iki mənasını, yəni özündə, yəni şamil edir. Yəni birinci mənası ümiyyətlə mütləqən, yəni yaxşılıqlar mövzusunda, yəni bir e, yaxşılıq etmə barəsində və xüsusən də burada, yəni başda E, valide olan, yəni yaxşılıq nəzərdə çarpılır. Necə ki, e, bir çox hədisdə, yəni onu, yəni şamil edir. Hansı peyğəmbər olsa, e, bir səhabə gəldi-ya Rasulullah, hansına daha çox yəni yaxşılıq edim, valide edirəm-dən deyir ana va, və dir sonraki son, anava. dir sonra ana va, dir sonrakimə dir sonra atova, və fənessən bu o ki, ən yaxınlar var. Yəni ən səni ən, ən yaxını olanlar. Və bu baxımdan e, gözəl əxlaq Ə e, Quran və sünnədə, yəni kifayət qədər, yəni bildirilib və e, birbaşı başı olaraq, hətta bəziləri də onu valideynlərə, yəni valideynlərə birrul-valideyn deyəndə həmin o valideynləri yaxşılıq nəzər tutur. Yəni valideynlərə xüsusi də başqalarına ümumi olaraq da, yəni onu şamil edirlər. Və yaxşılıq söndə bir sözü də iki, yəni dediyi kimi mənanın özündə, yəni cəmləşdirir. Birinci e, yaxşılıq barəsində hansı ki, burada birbaşı başı olaraq valideynlər sonra isə digərləridir. Hansı ki, şey, Səyih hədsədə və sünnədə, ə, həmçində Allah s.ə.q.dən kəminə buyurduğu kimi, yaxşı edəsi insanlardan bir qismi də sənin, yəni yaxın qonşularındır. Hansı ki, Allah s.ə.q.dən ayədə və Peyğəmbər s.ə.v.də onun haqqında bildirib ki, validənin yaxşıq etmə barətində, hətta bəzi hədsədə gəlib ki, bir insan gəlir və öz qonşusundan ə, anlığı bir insanı başlayır onun haqqında təriflər etməyə, ki bu gecələr namaz qılır, gündüzlər oruç tutur, bunu saləm elənsə davamamağa və peyğəmbər sən deyək o dirəktdə və deyirlər ya olsa niyə görə bir bəs qonşusuna, yəni əziyyət verir. Yəni, əziyyət vermək də qonşu ilə davranmağın əksidir. Yəni gözəl davranmağa təhsildiz. Bəzi vaxta gəlir ki, qonşu ilə aznacaqlı davranır, ondan xoşiyyə davranmır. Və hər bir halda e, Quran Kərimdə və sünnədə birbaşına olar qonşu ilə gözəl davranmaq, yəni bunu hətta e qoşuşu ilə qoşunun qızı ilə edilən cinayət başqa cinayətlərdən daha çox şiddətli cəzaya layiq oldu bildirilir. Məncə, nə qoşuşan edilən oğurluq başqalarının edilən oğurluqdan daha şiddətlidir və bucüz, yəni çünki e necə ki tələflər də dediyi kimi, yəni yaxşı qoşuşan isə evdən qabaq olur. Yəni insan e, məsəl çəndi yəni ki əcər qabilətdir. Yəni qoşu evdən qabaq, yəni, insan bir iki sənçə qabaq E, onun üçün düzgün olar ki, ilk oradakı qonuşur haqqında məlumatlansın, necə qonuşurlar və, və s. O baxımdan gözəl əxilas deyəndə, insanın yaxşı davranmalı olduğu kəslərdən bircə məhs onun, necə deyərlər, öz qonuşsudur. Və həmçində yaxşı davranmalı olan insanlardan biri də onun rayiyyəsi altında olanlardır. Yəni, bir insan əgər əmirsə, e, necə deyərlər, sultansa və yaxud da şeyb, E, müəllimsə və yaxud da ki e, mücursə və əlin altın işçilər varsa və yaxud, ki, vahsə, və yaxud və Yəni, bu cür mənsuliyyəti artıqca e, öz rayiyyəti altında yəni olanlara da yəni, gözəl davranma, necə ki, şey, hədislərdə gəldiyi kimi, hər bir çəkməsi olur və hər bir şey öz rayiyyəti altında olanlar haqqında yəni, sorumludur. O insanın da öz əlin altında olandanın gözəl davranması bu birbaşı olaraq birbaşı olaraq Yəni e, yaxşılığa, yəni e, gözəl əxlaqa gəldə yəni, ifadə edir. Və həmçinin də e, gözəl əxlaqla davranmalı, yəni olduğu şəxsdən biri də onun üzərində olan əmr sahibləridir. İstər əmir olsun, istər vali olsun, istər sultan olsun, bunlar ayeti və işə yoludur ki, hər bir yəni İslam yəni dövlətlərində hər birin onlarla da xüsusi yəni qaydələri olur. Yəni adi insana inkar, əmirə, olan inkar, əmira sultan olan inkar olunmur. Ona olan hörmət tonu olmur və bucuz. Yəni əgər Allah s.c. onu vəsifəsi ilə, səlahiyyətləri ilə, onun məsuliyyətini artırıbsa, deməli insanlar ona o bislənləndən daha çox, yəni hörmət edib onun sözünü daha da, yəni üstün ona qulaq asmalılar. Biz bütün bunlar hər hansısa İslam, yəni qaidə-qanunla, yəni, yəni çərçivəsinə olur. Çünki bəziləri o əmir sultan deyən kimi daral ə, deyinə keçişi, bunlar nə bilim deyirlər ki, bunlar xalifətlər, belələri deyilə, şöbət xalifəlidən o təqva ehlininlə vəpa şey və marədə olan dövlətdə əmr-ül möminindən söhbət getmir. Söhbət Quran və sünnədə buyurulan əmr sahiblərinə, yəni əmr sahibi deyəndə dərhal zehində getməlidir ki, ki, ona bir əmr deməlik. O bizim əmr-ül mömin xeyir səbəbi fonla getmir. Yəni əmr sahibi o kəsdir ki, hər bir kəs əmr verməyə bacaqlandadsa. Yəni o əmri Quran və sünnəyə ciddi vəsə uyğunluq başqa hökmdür. İlk öncə nəzərdə çatılır əmr əmr verilən orqan, əmr verilən tərcübədən gəlir. Bu onların da itaatı barədə və hətta itaatinin hansı səviyyədə Qurana uyğun, Qurana ziddisinin nəzih, nəzih. Yəni, bu baxımdan da alimlərin özlərinin təfsirləri var. Sadəcə e, biz ümumi məlumat vermək deyirik ki, yəni əmr deyiləndə, yəni əmrlə itayəcək, əmrlə gözəl əxlaqla davranmaq deyəndə Hər bir şəx hansı işlərinin üzərində yəni, əmir sahibisə, onlardan yəni, davranış gözəl, əxlaq, müşəlmanın, əhli sünnənin, yəni, çifətlərindədir. Sünnəni, yəni, Çünki ə, hətta ə, minbərlərdə əmirlərin xatalarından danışmaq və də ki, onların eyibindən asmaq və ya ki, bazarlarda onların arxasını danışmaq çək yoxdur, bunlar hamısı yəni, əhli sünnənin, yəni, etiqatına zirtin. Hansı ki, ə, bəzi amalı xəlifələrinin dövründə də Bəzilər dəqiqləşir ki, Süleyman, yəni əmrin dövründə, ol haqqında artıq eşidir, yəni bazarda bunun haqqında danışıqların, bunun əleyinə zaten danışmağını və həmən ə, öz danışanlar da bunun öz yəni, məhsul işçiləri olur. Yəni bunun vəzirləri, bunun qoyduqları nazirlər və elə və s. və bunları topuq göstərayına və deyir, eşidim, bazarda belə danışır, belə danışır, belə danışır, belə danışır ə e, diz səbəb nədir? Diz səbəbi odur ki, yəni, sən görsən, görsən, e, ki "Mən sənə avaş kimi deyirsən, sən ömər kimi deyirsən. Beləgər istəyirsək mən avaş ömər kimi olum, onda yəni, siz də ki Osmanlın Əli kimi olun." Yəni bu şəkil odur ki, e, həqiqətə də bu cürdür ki, hər bir Allah spontanla, hər bir qömrə rəhbər öz daxilindən qoyar. Yəni öz daxilindən seçir. O qömr nə tərihsə, e, həmin onun rəhbəri də o qömrün içindən seçilir. Belə şə Əli rəziyallahu də Və xavarizlər əliyə də etiraz bildirdilər ki, e, sənə ilə Osmanın vaxtında kitnə belə oldu, o belə oldu, belə oldu. Avbəşin vaxtında belə deyildi, Avbəşin Ömərin vaxtında belə deyildi. Onda əli Rədəvən ki, Avbəşin Ömərin vaxtında 10 əlimət olunurlar, mənim Osman kimləri idi. Amma bizim əlimizdə olanlardır, yəni, yəni sizin kimlərsiniz. Və insan heç vaxt o cür nüksanlarda, hətta gördüyü xatalarda belə heç vaxtı, yəni bizimə yəni, səmahtarın təbliğlə aparmalıdı, qada ki bazarlarda vaxta İsmailə danışmalıdı. Çünki ə, ən gözəl haqq hicabz həsrli gəlişmi, yəni əgər bazar olsa zalım haqqın qarşısında, yəni ona deməyidi. Əgər o bunu etmişsə, deməli şəriət onun ə, demək imkanını verib onu. Yəni şəriət ona demir mütləq olsun. Şəriət ona məhdədlərini verib, əgər o o feili o yerdə izlə eləmək istəməsə, məlum başqa yerə deməyi ədisi e, baxımından da, yəni o hərəkətləri etməli idi. Və baxımından da e, əmirlə də, gözəl əxlaqla davranış şəklidir ki, əhlüsündənin şərtlərindəndir. Və həmçində e, gözəl əxlaqla davranmalı olan şəxslərdən biri də insanın, yəni zövldəsidir və hətta ki, bizim filimizdə dediyimiz kimi, yəni insanın həyat yoldaşıdır ki, hansı peyğəmbər məhruş ki, sizin ən xeyrliniz öz ailəsinə olan, öz ailəsinə olan xeyirçardır və mən öz ailəmsiz, yəni xeyirli Biz, biz bəzi hallarda görürük ki, bəzi qardaşlar e, ailəsindən qırağa çıxan vaxtı, qardaşlarla olanda və ya da görsən dostları ilə olanda, başqa məsələn qohumları ilə olanda görsən gözəl əxlaqla, xeyirxahlımla və ilə-sə vəsairə, yəni bunu tanıyırlar, gözəl e, əxlaqlı, gözəl xasiyyətli, hətta deyələ bu mülayimdir, belədir, deyilə, ancaq gəlib öz ailəsindən gələndiksə görürsən ki, elə bir ki, e, qabında özünün içində yəni ilan zəhəri gəzdirir, elə girən kimi başı razına da davar, ama bu da şəhk yoxdur ki, e, heç bir müsəlmana layiq yəni olan, yəni sifətliyir. İnsan əgər ən xeyrxaklıqsa, xeyrhaqlıq, öz ailəsinə ən bir xeyrxak olmalıdır. İnsan ən gözəl əxlaqlıqsa, öz ailəsinə gözəl əxlaq olmalıdır. Çünki o bilməlidir ki, onun ömrünün çox istəsiyon ailəsində getirir. O qiyamət sorumlu olduğu şəhklər ilk öncə onun zövdəsi, öz əhli beytidir sonra onun məhzibəti, yəni təkil qırağa. Hansı ki, Peyğambər sağsan bir səhədə isə buyurub ki, əgər insan yaxşılıq etmək istəyirsə, kimdən başlasın? Öz yaxınlarından, anasından, atasından, yoldaşından, uşağından və, və s. Əgər sonduraca artıq qalarsa, onda sünnən oluq, daha yəni qıraqlar ilə çərk edirlər. Bu baxımdan da e, zövcə ilə də bu gözəl əxlaq ilə davranmaq şəxri odur ki, e, şəriyyətin yəni, hədəflərindən, məsədlərindədir ki, o bu günlədə demək olar ki hər bir yəni müsəlman, yəni adı daşıyan ə, istər əhlüssün olsun, istərsə də qeyriləri demək olar ki çoxlarında yəni zöldəcə davranış, əxlaqları demək olar ki yoxdur. bunun da birbaşa necə deyirlər, mənfi cəhətidir və hətta ki səbəbçisi birbaşa olaraq demək olar ki insanın öz həmin qadın öz yəni, yoldaşına qayıdır. Öz yoldaşına qayıdır. Çünki o insan ə, istəsə, yəni Allahın izni ilə o gözəl davranışla, əxlaqa da yönəldər, ona hikməti də başa salar, səbli olmağa da başlarlar. Ancaq bu günkü günlərdə kimi hər də müəssə diləməğdə 10 dəfə o meh salaq salaq salaq çıxdı, getdi, boşadı. Sonra bir saatdan keçir, qardaş nə təri edib, mən belə eləmək istəmirəm, belə eləmək istəmirəm. Yəni bütün bunlar hamısı əslində, yəni boş şeylərdir, olan oldu artıq. Və bu olmasın deyə şəriətin sənə qoyduğu həddən, vidudlardan, yəni qara çıxmaq lazımdır ki, İçəlməndən sonra sənə atıq qabağında böyük bir maniya var. Yəni, sən o maniyəni ani bir anda aşırsan, sonra peşmətlə çəkib o maniyələri içə girmək istəyirsən, atıq sən, atı sən maniyələrdən içtəri girə bilmirsən. Ta, bu baxımdan o cür çətinliklərdə, yəni əsəbləşəndə, naraqçılar olanda dərhal necə deyərlər, o sözləri deməyə tələsməsin, Allahın kitabını xatırlasın, ayə, hədis xatırlasın atsın bir dəstəmaz alsın, evdən çıtsın, geçsin bir mescələ geçsin, namaz çıtsın və rax və s. Yəni o, kikillik ki, əsəbli əsəbli kəndi odur ki, şeytan da fitnə fəsad salmaq istəyir və baxımdan da ər arvadın arasında daimə bu mübahisdələr yaranır. Ona elə bu mübahisdələr olmasınca e, görür, əsəbləşir, dərhal çıtsın, geçsin, dəstəmaz alsın, qonuşa geçsin, mescələ geçsin və ya ki, Iı, başqa bir yerə çıxıb geçsin ki, yəni o əhsəblikdən, o mübahisə olan yerdən aralansın ki, şeytan da oradan peşmansı çəkib, yəni çönüb getsin. Və eyni zamanda gözəl əxlaqla davranmalı olan insanlardan biri də birbaşı olar insan öz, yəni övladıdır. Şəkil oldu ki, övladla gözəl davranmaq, istər böyük olsun, istər kitir olsun, şəriətin öz qayda və şəhflər və bu övlaqlarla davranmaq, biz əhli rəziyəllahından soruşanda övlad tərbiyəsi haqqında deyir ki, 7 kimi oyunla oynayıram, 7 e, sonra onu özümlə gəzdirəm və e, 14-ə qədər, 14-dən də sonra artıq oyunla deyib, sən yoldaşlıq edirəm. Və onu göstərir ki, həqiqi ata, həqiqi həqi valideyn, yəni öz uşağı ilə mərtəbə-mərtəbə, yəni qalxır. Yəni o uşaq olar ikən oyun uşaq kimi də davranmalı, yeriyəndə oynamamalı da və bir müddətdən sonra, yəni 7 yaşdan sonra artıq onunla artıq özünü aparıb gəzilmək, onu öyrətmək, mescid deyib əliyyət və s. Və ondan sonra isə, 14 yaşından sonra isə artıq onun yəni yol-yoldaşı yəni artıq tam həddi qulaq satır və o uşaq adi, yəni kişi yəni cərgələrinə nə qədəm qoyur. Və baxımdan da şəriyyətdə övlaqların tərbiyyəsi, övlaqlarla davranış, onların, onların müamiləsi barəsində yəni kifayət qədər hədis və ayələr və həmçində Biz deyilə, Sələfi Salih'in həyatının buna yəni dəlilər vardır. Və bu, e, dediyimiz kimi, yəni göz yaxşılığın, yəni birinci mənasıdır ki, gözəl əhlavla davranmaq, amma ikinci mənası isə onun e, yaxşılığın mənasının yəni birinin ikinci mənası isə bütün e, salih, yəni itaət əmirlərini, istər zahir olsun, istər baytın olan əmirləri yəni yerini itinməkdir. Allah tələ qədərək sözəsində buyuruyor ki, وَلَا يَتُمْنَ الْبِرْرَ والملائكه والكتب والنبيين واات المال على حب ذوي القربى ويهتم بالمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واات الزكاة والمؤفون بأحد اذا احد وصابنا في البأس اي وضراي وهين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المقتدون هو ايده göstərir ki yəni bir suzun ikinci mənası da Allah Subhanahu taalanın və Peyğəmbərin əmr olan əmirləri, yəni əhatə eləyinizdir ki, Allah s.a. buyuruyor ki, ancaq bir isə o şeydir ki, yaxşılıq o şeydir ki, kim Allaha və afət günəmələyilərə, kitabına, Peyğəmbərlərinə iman gətirər və öz yaxın qohumlar ilə gözəl davranır və həmçinin yetimlərlər və həmçinin miskinlərlər, həmçinin də yoldan kesənlər, yəni yolda qalıb ə, yarın, ə, mahtı, mahtı tərəfdən Yəni, yolları yamısı qalanlara yardım eləyir. Həm Allah, Allahın rüzasına istəyən şəxslərdən və həmsin də namazını qılar, həmsin qulazad eləyər, həmsinin zəkat verər və həmsin öz əhətlərinə sadi qalanlar və öz çətinliklə başlarına yaxşılıq gələn zaman təbirli olarlar və həmsin də adınacaqlı günlərində və o şəxsdə ki, onlar həsliq edənlər onlardır və onlar həyətləndə yəni müxtəqlərdir bu bəqərə surəsinin 177-ci ayəsidir. Və burada bir sözünün mənasını e, təkcə e, zahiri əməllərə deyil, eyni zamanda batini əməllərə də, yəni özündə əhatə edir. Yəni bir sözün mənası mütləqən kitab və sünnədə varid olan bütün yaxşı, yəni əməllərə, e, Allahın əmirlərinə, peyğəmbərin əmirlərinə, yəni itaat etmədir. Və baxsa görsək burada e, həmçinin e, zahiri və həmçində yəni batini əməllər, yəni qeyd olunmuş, inşallah Allah təala buyurduğu kimi Ən doğ o kəstərlər ki, Allah'a iman edər, Allah'a iman edər, mələklərinə, kitablarına və bunu göstərir ki, e, birinin mənalarından biri də, yəni iman, yəni məsələlərdir, yəni qəlbi, yəni etiqad məsələləridir. Və həmçində burada e, zahiri, yəni əməllərdən olan e, sədaqənin verilməsi və həmçində yaxınlara, yetimlərə, miskinlərə və Allah yolunda istəyənlərə, həmçində qul azad etməyə şamil edilib və həmçində zahir əməllərdən namaz, cəşad və həmçində əhdlərinə, yəni sadiq qalanlar, və həmçində e, bu onu e, çətinlik anlarında, yəni səbir edən, başızal başlarına e, çətinlik gələn zaman səbir edənlər, bu bunla həqiqətən də e, sadiq olanlar onlardır və onlar da deyir müstəqilədir. Və bu göstərir ki, ümumiyyətlə e, şəriətin yəni, bütün yəni əməllərini birbaşa yerinə yetirmək, əmrlərə itiat etmək bu özü bir sözünün, yəni yaxşılıq sözünün yəni ikinci, yəni mənasında da və aidə də kifayət qədər zahiri və batin əməllərdən, yəni qeyd olunub və bu da onu göstərir ki, bütün e, e, burada qeyd olunan və olmayan bütün zahiri və batin əməllər birbaşı olar yaxşılığın, yəni necə deyirlər, yaxşılıq sözünün ikinci e, mənasını, yəni ahali. Və həmçində e, şübhə yoxdur ki, hər iki bu məna bizdə bu günki hadisimizin o mənasında özünü təmləklə bilər. Yəni bir sözü e, hər iki mənanı özündə, yəni cəmləşdirə bilər. Çünki ümumi də götürsək e, şəriət özü, yəni Quran-Kərim özü, yəni tamamilə yəni əxlaqdır. Hansı ki peyğəmbər (s.ə.s) haqqında Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və innəke ləalə qulubin azim" yəni sən böyük əxlaq yəni üzərindəsən. Və həmçində Ayşə (r.a)dan soğuşanda peyğəmsəm əxlaqı barədə Fədifəyəm səmin əxlaqı, yəni Quran-ıdır. Yəni, onu göstərir ki, e, yaxşılıq və həmsində əxlaq özü, yəni Quran-ı kərimdir. Yəni, Quran-ı kərimdə hansı əmrlər var, hansı qadağanlar var, insan əmrləri yerinə getirib qadağanlarla təkinmək, özü birbaşa insanın, yəni əxlaqlı, yəni əxlaq sahibi olmağını yəni göstərir. Və həmsən din özü başına yağa, yəni əxlaq sahibidir. Din özü başına yağa əxlaq Hansı ki, ikinci hədisdə də yəni, bu qeydə olduğu kimi və şək yoxdur ki, Allah subhanələ özü insanları yəni, bu ə, sağlam fitər üzərində xərq elib. Hansı ikinci hədisdə qeydə olduğu kimi, sən insandan soruşanda sən insandan soruşu öz qəlbindən. Yəni, o məsələni yönət öz qəlbi və. Yəni, əgər qəlbin o məsələyə yönəlibsə, onu gözəl, o məsələyə tümanilə, rahatsılıq varsa, bilgilən ki, o yaxşılıqdır. Bu da onu göstərir ki, Allah Subhanahu insanları sağlam fitrəcən yani üzərində, yəni xəliq edib. Hansı bir iki dəlil misal təkcəcə o müasir olan məsələlərdə, bu da onu göstərir ki, İbni Himarun radiyallahu anh-inə qeyd olundu kimi, Allah Subhanahu buyurur ki, "İnni xalaqtu ibadə hunafa'l-muslimin, fa'tatumush-shayatin fa'shtalat-hum an dinihim, wa harramat alayhim ma hum an yushriku bi ma lam Allah Subhanahu bu həcc qışda buyurur ki, məndir öz qullarımı hənif din üzərində, müsəlman kimi xəliq elədim. Yəni hənif sözünün də mənası düz abu hənifə mənsəbi demək deyil. Hənif sözünün mənası, yəni lüğəti mənası meyl deməyidir. İslahi mənada şəriət mənasında, mənası, yəni şirkdən meyl eləyib, yəni təvhiddə çəkilənlər. Yəni Allah Subhanahu e, insanları təvhid fitrəti üzərində xəliq eləyir. Yəni mənası budur. Və ki, Və onlara şeytan gəldi, onlara şeytanlar yakınlaşdılar və şeytanlar onları öz dinlərindən, yəni çöndərdilər, yani öz dinlərindən alıcırdılar. Yəni onlara e, haramsılıqları, onlara mırdaq şeyleri gözəlləşdirdilər. Necə ki, bu üçü gündəki kimi? Yəni bu üçü gündəki kimi görsən bir şeyi, əgər Allah'ın buyduğu bir şeyi, istər hizab olsun, istər başqa bir məslə olsun, nəyinsə, e, hansısa bir yoluna qadağın eləmək istəyəndə dərhal şeytan onlara gətirdiyi gözəllikləri nümayiş elətdirirlər. Yəni, adını qoyurlar ki, başı bağlayanda e, qızlar savaqsız olur, nəvvəl, qyə oxumurlar. Amma e, bəzi e, demək olar ki, əsas faqlı nəzərdən qatırlar ki, məqəl bugün təhsildə olan bütün e, 11-ci sınıf qutaranın hamısı biri başa, yüzün, yüzə umresi daxil olur xeyir. Yəni, minlən biri e, orta məktəb təhsilin umresi daxil olur. 10.000-dən 10 999-u isə hamı səlavə müəllim yanı gedir, hazırlaşır. İstər on yüksək bal tofyan olsun, istər kiçik bal tofyan olsun. Yəni, bu o demək deyir ki, e, başı bağlı olsa, hökmən, səvası oxumayacaq. Əksinə, bizim kitabımıza, Quran-ı kərimdə Allah subhanət hala oxumaq, ilk ayı oxumaq haqqında nazolub. Və ənsində sələflərin o barədə var ki, İmam Əhməd deyir ki, elm keşikdən, yəni qəbrə gedər. Bütün Dünyalı olan ixtiralar, məhz misalmanların, yəni ixtiraları sonradan onların müaddi tərəfdən inkişaf elə demək, e, müaddi vəziyyət görə onları kafirlər məninsəyib, öz dövlətdən ixtira eləyib. Yəni, həqiqətdə bütün dünya boyu onun həkimləri olsun, başqa ixtirasları olsun, hamısı misalmanlar olub. Çünkü bu da bir başı olaraq elimi olan, yəni onların istəklərinin elimi olan, onların məhəbbətinin elimi olan, onların arzularını yəni gəlsələşib, hətta də şəriət insanı insana oxumağa əmr eləyir, insana savadlaşmağa əmr eləyir. Çünki bir cəmiyyəti məsələmədən təri, e, necə deyirlər, onları hicabdan açdırmaq lazım deyil. onları hizaba taxmaq lazımdır. Bir cəmiyyəti məsələmədən əsəri onların dinlərinin əlindən almaq lazımdır. Çünki insanın həqiqi öz mənəviyyətini, şəxsiyyətini, həqiqi özünü insana din öyrədir. Dinlə insan öz Rəbbini bilir və dinin yolu ilə insan özün üzərində olan Haqq-sadan haqqını bilir. O dini bildikdə insan fəaləyində, qonşuya yoldan kişə necə davranmağın bilir. İnsan dini biləndən sonra dində Allah u səbancıl əmr edir ki, insanlarla muamilə elə, necə ki, cənin insanla muamilə olsun. Hə, bütün şəriət də təkcə bu həcc üzrə kifayət eləyər. Yəni əgər biz götürsək ki, Bizim əlimizdə başqa hədis yoxdur, plan şey yoxdur, plan şey yoxdur. Gözəl bir dən hədis var, Peygəmbərin boyu ki, deyir ki, e, gözəl axlaq odur ki, insanlarla davran necə ki istəsən, səninlə oyan yəni, o cür davransınlar. Həmçində Qurani-Kərimi özün götürsək, e, İmam Şafi rəhməhullah deyir ki, əgər Allah Subhanahu-va Taala dil əs başqa surə nazil ol etməsəydi, la onlara bəs edər. 100 surəsi. Hansı surədən yəni, bütün şəriət də bundan budmaydı və əsif inə insanlar fi xüsus heyətin insanlar xüsusan zəlld içindədirlər. Sonra istisna gəlir kimlərdən başqa illəllədin əmru məmulü salihə və, və təvassülə bizdə. Bu bütün ə, din yani bu yəni əmrlər yəni üzərindədir. Və baxımdan heç İslam şəriəti insanı savaşlığa deyil, məs insanı necə deyirlər, savadlığa yönəldir. Və eyni zamanda görək biz bizdən öncəki şəriətlərə baxsa görsək Bizdən öncəki şəriətlərdə, heçlər, yahudilərdə, heçlər xristianlarda qadın heç bir şey idi. Qadın əşya idi. Qadın evdə işlənmən əsli parçası idi. Qadın evdə işlənmən bir dənə qab bu idi. Heç bir şey idi qadın. Yahudilərdə qadın xəstələnən vaxtı, əs-tağfırullah, içə necə qabınca dayanır, bir şey deyilir onlara. Qabınca ayrılıb, sən qadın gedir, ki sağalandan sonra, xəstəliyi qutardan sonra, yəni ailə xəstələnəndən gedir söhbət. Qutardan sonra təmizlənir, sonra gəlir daxil Bəlkə ki, Xristianlarda qadın evlənirlər, övzdü, ney nədir, boşanmaq yoxdur, heç bir şey yoxdur. İslam gəldi, qadına hüququ verdi. İslamdan əvvəl şəkli odur ki, bütün Ərəblər o qadını nə miras verirdilər, nə bir şey edirdilər. Şəhadət edib o qadını azadlığa çıxartdı, ona hüquq verdi, ona miras səhv etdi və, və s. Yəni o kəslər ki, boyun, iddia bu oyun, hijabı, yəni çox bir, bir tənqid alıb, yəni İslamı ıı, Ya qız etməyü, ruslu etməyə haqqında onu elə qələmə verirlər, amma həqiqətə şəriəti oxusaydılar, ona görə dillər ki, məs İslamma qədər qadının heç bir yəni, hüququ olmayıb. İslam o qadına o hüququ verib. O İslam o qadını azadlıq verib, ona bərabərlik verib, onun kişi ilə eyni hüquqda olmağını yəni bildirib. Hə yəni, bu da adama çox təsir gətirir ki, bildiklərini danışırlar və bilmədiklərini də danışırlar. Baxın da, həqiqətən də E, şəriyyətin yəni buyduqları əmrlər yəni insana kifayət yəni, qədər yetir və insan çək o ki, bazarda qədər o əmrləri yəni yerinə yəni yetirməyə çalışmalıdır. Və necə ki, burada e, biz bu məsələdən qırağa çıxdı ki, və e, burada Allah sonu deyir ki, mən öz qullarımı hənif yaratmışdım, yəni müsəlman, hənif müsəlmanlar kimi, yəni Allah'a şəri qoşmayan kimi, yəni o fitrətdədir insanların məhz tək Allahlığı, tək Allahı ibadət etməyi, ə şeytandan uzaqlığı məs bu insanların can yəni, fitrətindədir. Və sonra Allah səndə ki onlara şeytanlar gəldi və onlar öz dinlərindən azdırdı və mənim onlara halal etdiklərimi onlar haram etdirdi və onlara əmr elədi ki Allah subhane və təala şəriq qoysunlar ki hansı ki Allah subhane bu barədə yəni kitabda yəni nazil yəni etməmişdi. Və şək yoxdur ki e, həqiqətən yəni günah, yəni həqiqətən pislik insanın öz, e, yəni qəlbinin e, yəni ona ikrah etməsidir. Yaxşılıq insanın öz e, qəlbinin ona, yəni meyit, yəni etməsidir. Və həzmü'l-Məhsud (rəziyallahu anh) buyurur ki, rəziyallahu anh buyurur ki, "Mərahul mü'minun hasanan və huva inda'llahi hasan, və mərahul mü'minun qadihan və huva inda'llahi qadi." Ül-Məhsud (rəziyallahu anh) buyurur ki, insanlar e, möminlər həmişə bir məsələni, yəni gözəl bir şey kimi qəbul edirlərsə O da Allahın dərəgahına gözəldir. Əgər insanlar bir şeyi qabih, yəni xoşa gəlməz bir şey kimi bəyənirlərsə, o da Allah Subhanahu taha'nın dərəgahında yəni xoşa xoşa gəlməzdir. Və şək yoxdur ki, yenə də qaidiriq həcmisin mətnində şey bu hədisdə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi yaxşılığın o şeylə qeyd ediləci, hansı ki, yaxşılıq elbir bir gözəldir, yəni əxlaqdır və gözəl əxlaqı da qeyd elədi ki, iki mənanı daşıyır və ikinci hissəsində də buyurur ki, "Qovad ismü hakə fi nəfsik və xərit ənt yəttəlü alə in nəs". Fəcə ism səbəb günah sözü ki, o də sənin qəlbinə düşür və sən e, ikrah edirsən ki, kimsə, yəni o sənin o əməllə boylansın. Və bu dəhşətli odur ki, bu günkü günümüzdə də bəzi əməllər var ki, hansı e, düzü müasir alimlərin, yəni ki, fakt ki o barədə, yəni dəlilləri var, səhifələri var, yenə də görürsən ki, insanlar yəni, onlara meyl və bu çox aznacaqlı haldır ki, bu gün e, çox ibadətə dəhli dümü olan həmin əmələ qurşanıb. Məsu əməl, yəni bu günkü gündə mövcud olan, yəni qəyliyandır ki, hansı ki Quranda və Sünnədə düz bir başı adı qeyd olunmasa da, ancaq alimlərin müasir mənfəsən də İbn Bas Povzanı, Rəşid e, Hüseyn oğlu Rəhmollah həminlə ləzəninin, yəni kükləri alda bu fətvaları var, bəlkə ondan yuxarı fətvaları var. Və şək yoludur ki, ki yəni, bunu, yəni necə deyə, halal bir şey üçün qəbul edirlərsə, yəni onu halal nəzərdə tutub, onu istifadə edirlərsə və çox əyib olsun ki, o zülü alimlərin yəni fətvalarını onlara tərk edirlər və ən azından o qəlyanı bu ilki hədimiz, hədimizdə, bu ilki dərsimizə, yəni şamil etmək olar ki, yəni əgər sən onu e, onu xoş bir şey üçün qəbul edirsənsə, onda sən onu, necə deyərlər, elə ixtimaiyyət arasında istifadə elə, sən mahtar qoyar qaynafon qaynanın qaynun bağzlarının belə dostlar uşaqlarım otursunlar ətraflı istifadəyənə gəlsən bunu o cür görürsənsə bəşə gördü ki bunu öz qəlbi onu ikrah eləyir hədisdəki boyund o kimi odi günahdır niyə görə çünki sən e, ikrah edərsən kimsə ona boylansın baxımdan onu gizdincə gizdin yerlərdə nə bilim sayxanlarda qapalı yerlərdə istifadə elərsə əgər o, onların e, nəzərində olan kimi yəni mübahiat halal dişi şey olsaydı şəhkiyədir ki, onu da yəni açıq-aşkarda necə şey dönən satılan yerlər kimi istifadə edirlər, açıq-aşkar demək yanda. Və şək yoxdur ki, bunu birbaşa, yəni bu dərsçimizə də misal təşkil etmək olar ki, o pensanın buulduğu kimi, yəni ikinci hissədə buulduğu kimi, deyil, gəlmisən soruşmağı və pis haqqında, deyil, öz qəlbi və onu, yəni sorğula. Yəni həmin məsələ yönəl öz qəlbə. Çünki bu günlərdə hallar olur ki, istər işində, istər başqa bir yerdə, insanın başına ıı, bir əhvılak gəlir və həmən o əməl edir. Və sonra onu elə zahirən elə gəlir ki, o əməl düzdür. Amma onun vicdanı, onun imanı, onun o cür qalmasına imkan vermir. O qəlbində tərədvid eləyir. Çünki bir yaxı onun qəlbi ona meyil eləməyib. Baxmaq ki, üstə övpülür, kim nəsə, nəfə soğuşub ona cavab verirbər. O bu əməl edəndə qəlbində nəyəy Hərəkət elir. O, bir başa göstərir ki, o əməl düzgün əməl deyil. Hətta pensan bilirsiniz, hətta insanlarla o barədə fətva verirlər, vəlsələr də belə. Hətta sənin də sənin də yox bu belənsidir. Ağ sən qəlbində tərəddüd eləsən, sən bilirsən ki, bunun əsası bu deyil. Yəni bunun üstündə misallar, yəni gündəlik, yəni gündəlik olan misallar istərsə tizari baxımından isə insan bir işlədiyi yerdə, tam ki insan bir yerdə usta işini necə işləyir və e, maşında, və hətta Hər hansı bir şey törlib, onu tez bazar bastır eləməyə çalışır. Niyə görə? Çünki elə gəlir ki, ona düzəldir, amma qəlbində ikrah hissi keçirir və hətta o əsbarnə və ya təsirsal heyətə nəyisə e, maşını düzəldisə, düzəldənə bildirmək üçün, bu belə olmuşam, bunu belə. Niyə görə? Çünki o öz ona şeytsan gəl vəsvasə edəsə belə onun fitrəti sağlamdır. O sağlam fitr üzərindədir. Onun imanı, onun təqvası imkan verir ki, onun o cür əyrili və dərhal onu aşkarə soruslar eləyir, onu bəyan eləyir ki, hətta qəribi necə gələrlər, yəni rahatlansın. Və bu da onu göstərir ki, həqiqdəndə, yəni qəriblər, yəni qağlam fitri üzərindədir və insan o cür e, yürəyi, qəribi yatmayan bir məsələyə meyil etməlidir. Hətta e, kimlər nələsə desələr, desələr də belə necə ki, hətimizdə yəni, gəldiyi kimi və inşallah Allah aşkına da bizi Tohvi dəhlən etsin, bizi Quran və sünnənin ə, əxlaqı ilə əxlaqınlardan eləsin və bizi qəlbimiz meyil edən əməllərə bizə yönətsin və qəlbimiz tərəddüd edən əməllərdən, pis əməllərdən hansı ki, hətta Quran və sünnədən dəlil olmayanımızın müasirə alimlərin xoğbədə təqbaları varsa belə o əməllərdən bizi çəkinəyəm, bizi müvaffəq eləsin. Çünki əgər biz hər bir qadığına, hər bir nəyəsə və dəlil axtaramaya çalışsaq, və onda gələ Quran, yəni bir kitab yox, Quran gələ bir neçə, yəni kitab olardı və bu baxımdan Quranda hər bir şey barəsində, yəni kifayət qədər e, ya e, açıq-açaq ya e, nəzər yetirilmiş, yəni dəlillər var və alimlər də onlardan faydalar çıxadır və şəhk yoxdur ki, əgər biz Quranda olan bütün haramları nəzərdən keçsək, yəni Quranda bir içkinin, yəni xamrın təllili e, görərik, bir də ə e, ölüətin və ya da ki donuzun və ya vəsəlləri başqasının. Ancaq başqa bir şeyləri yetirsək, nəzər yetirsək, yəni biz, yəni Quranda onlar rast gəlməyən hansı ki, bu günlərdə həm bir içkinin, yəni 100-dən çox yəni növləri, adları var. Yerinə likör deyirlər, bir şampan deyirlər, bilməm, ağdam deyirlər, bilməm, çaxır deyirlər, bilməm, nədir, bilməm, nədir. Nə, nə, nə Amma hamısı bir yerdə bir hökm altında, yəni birləşir. Və ya təki nə var, nə nəlim siryəkin nə, nə, var, nə, nə narkotikm var. Amma ümumicə, alimlərin Quran və sülərinin istimbaq elədiyi qaydalara görə e, bunlar yəni, haram saldığından, yəni şəx görür ki, ümmətdə bunu yəni, haram üçün qəbul edir. İləni, sizdən hər bir müasir məsələlərdə biz də Allah sonu doyuruz ki, Allah sonu bizi də yəni, e, əhlüsünün alimlərinə istibə eləmək, bizi nəsib eləsin bizim qəlbimizi dində e, salih əməllərdə müəffəq eləsin və bizim hiqaqdan və fitnə əhlindən inşallah bizi e, Orsun, bəziznə Allah, Əli vəsülə Mühmədin